مجازات نقطہ زیاد 6 ذکر کول نیو مقتضی هغه مخکې بیان شو چې هغه صورت نوعيه ده, ده انسان چکم ساختې او صورت نوعيه هغه چې کوم نن ټپاکه ځک تدې خبري چې انسان لذي بدلي د عملونو ورک کړشي ځم جهاد چه دی هغه ملائئ اعلی ملائکو شاته په دی باندې بحثې د دې لپاره چې دا ذهن تکوز شي چې د ان په اعمالو کې د ملائکو دخله شتا وزدي ملائکو د وجنه انسان لچه کمنونو بدلی ملاوی گی ده ده وجه نا انسان تس ملاوی گی بدلی ملاوی گی ندا لگا ذهن پاره مختلف امسیل زکر کول یو مثال مونږ د باہر نا وائلیو چلکه ده طالب العلم پا کامیاب زندگای کې دا مور پلار دا او پلار د دواګانو او د استاد د دواګانو د مهنت اثر وی د بیم مثال 60 د انسان خپل بدن ذکر کړي شله کړي انسان کوی ادراکیه انسان کوی ادراکیه او ملائک تقریبا یو شیدي د یو طریقې سره مثال ذکر کو اوس شا په دو تریق سره یو مثال ذکر ک کوي ی سړی دی اوغبانې چې کمدنو فر کا ساف کې دومره یاره را شي انت یاره پ را شي م دا لی پر پدو باندې شي او دغه چې کمنو یا ادراک آقای قوت کهی پرست که ما زده ادراکو کهی چا لیاری زده ادراکو کهی و پا اولو بانداغی اصر را شی پا مخ بانداغی اصر مخ زیړه پانه شي او بدن پر پیدو باندې شي اصان چې او سړی ده و منست دینه ده مخ چرتا او پا گرنه کی منست مخ خده که یا در دونبه افیس سیف شه دومباي تراوي کوي دې ته دی مصلي ته مخ کې دومباي شپه مش په خوځان لغه په لومبي دروازه کې تشریک کنه د لومبي دروازه ته دیو چې په دې میراب کې ملاستی ما او کده له کده خپل زور ورکې لکه زما خپل تجربه ده او د ډیر زور ورکې د خپل لکه نه خو لګه دا ټیکا ویږي نه کا پاوابه نې داسې نو په خو باندې اثرې پر دیولو باندې سوي اثرې فرنګ باندې اثرې او شاشه چې کمندونو کاله کله ذکر کوي چې د ډیرې یری د دا لاسا د سیم شوی دي دی چې یو سړي چې کمندونو انزال شي سوچي انزال شي داغه چې کمندونو انزال شي او یاداسلو شي چې کډیر ورته سوانو لکاده د شهوت ختم شیدې نامرد شي ډیرې یری د لاس د بالکل څه شي شي نامرد شي او وړل بوله تک سرشي او کلا کلا وې د دادا خبره او مالک سړی ته فلار ته چغې کړې وې دادا دادا ورو ته بچې ویدو وی, وی, وی رنگ څنګه یې هغه ته بچې سوري وې دادا زمانه خو زه ډېر غونته کې لاړو وکلا کلا کلا به دا چلومي شي خاڅه ګیم چې کنه خراب شي دادا سده و جنا نویاري د و دا قران مجید ویلی انا بل وانکم بشیئ من الخوف بشیئ من ویلی من الخوف ویلی د بون یاره د یریم د دې ګران کار دی کانا او الله رب ولذت بشیئ ان ویلی من الخوف ویلی هر یریم نه ویلی من الخوف کانا ډېر دا چې د یری تاثیر د بدن په ټول وندامونو شوشو او شو دکه شاند چې کمونو دا دا قوت ادراکیو دی ادراک چې کمونو د قوت ادراک غلبه و چې کمونو په بدن باندې او په طبیعت باندې اوسه وا غلبه و دا هغه ادراکیو په پا طبیعت باندې چې کمونو زورو کو په بدن باندې زورو کو د تغیرات په بدن کې شو رالل دکه شاند چې کمونو فرشتي دی د دې مثال دی انسان د پاره د قوت ادراک یو مخکي او تویلو مازغو چې لکه کم ازغو باندې سره د خپل مفادات او مصلحتونو لپاره سقې سوچ کړي دکه شانتدا ملائک زموږ لپاره سقې سوچ کړي ملای اعلی چې کومو میټینګونو کوي زموږ لپاره ناغه دا سړي له ک زموږ مازغو نو چې هر کله زموږ باندې عامالي نو پاغي باندې تاثیر وشي بیا د هغه تاثیر نه رسې په موږ باندې لکه له کو قوت ادراکیه درکو کنه په با بدن باندې سوسو تأثیر وسو د ټکه شانتی دا قوې د ملائیکو په موږ باندې دواره کومو تأثیر شي نوم الهامات چې کومو وشي او دا رنګه په طبيعت کې تغیرات راشي سره شي تغیرات چې کومو په طبيعت کې راشي دا ملائیک د انسان د بار ادا سدې له قوای ادراکیه په تأثیر ولایک چکې ګټوای چې دا اپاست تاثیر څنګه کیږي او شاسو وی او تاثیر او تاثیر دغه فرشتو به مونږی یوش به تاثیر الادراکات فی یبدانینا دا مشابه ده تاثیر د ادراکات او زمون کو بدنونو کی ان الواحده منا قد او ذلا لكن په مونږی چې کاله چې کمونو محسوس کی یا انتظار که درد او او زلط یاری در وجنه شیره اوست بسه جوڑ مرمه و دوڑی جلتا کهی میو از سخون تا که حالات پیره شی فتر تا عید و فرایسو نورا پیگی چه کمدنو در در اولی ویز فر و او زیاد شی رنگ در ویز عفو جسدو بدن کمزور شی ورو با ما تسکو تو شهوتو او کلا نکلا بلکل در شهوت ختم شی شهوت ایسه شی خاتم شي نامر دشي ويحمر بوله او وعل بوله سرشي ربما بال او خريا او نا قال ناكل چكمدنو لوي بوله يا لويبولوكي من شده الخوف فهذا كله تاثير القوى الادراكيه في التبعيه لا تول چكمنه تاثير دو قوى ادراكيه او دي فطبيعت كي ووحيها اليه او الهام دي هو ادراكيو دي دي طبيعت او قهرها عليه عليها او غالب کې د لدې قوت ادراکی دي عليه عليها په دې طبيعت باندې فكذلك الملائکه الموكله آدم آغا فرشتی چا مقرر دی ببنی ادم دا څنګه غو ملائکه چا فرشتي چې مقرر کړی شي د بني ادم باندې منها عليهم را سېږي او راځي چې کمونو د دې فرشتو په د انسانانو باندې وعلى منها عليهم وعلى نفوس الملائكة السفلية عليهم بإنسانانو با باني وعلى نفوس الملائكة السفلية أو بغى أرواحو دملايكو دملائي سافل باني إلهامات جبلية سرازي وإلهامات جبلية رازي أو تغيرات تبعية إحالات تغيرات تبعية وأفراد الإنسان كلها بمنزلة القوة التبعية او افراد د انسانانو ټول چې کمندنو په منزله د قوتي تابع دي هغه ملائکه قوت سو ادراکیو ملکه څنګه چې د انسان د ننې قوت ادراکی په با طبيت باندې سکو اثر کوو په دکه شاندې د بارنې قوت ادراکی به د انسان باندې سو کی اثرو کی و هغې ملائکه په منزله د قوت ادراکیه لهم هغو دا ملائکه په منزله د قوت ادراکی دی د دې لپاره و كما تحبت تلك الأشياء إلى السفل لغون تاكي بيا توجه مولي سفل خبره را. غورا دام لأعلاف فرشتی جمدی کنا دا, دي دا دين زن لحرونة أو زن چاپی دا پا طبيعت دي انسان سشي واپس راشي داغي اثار مخيوه که نیک اعمال پا برا بانتلیو دا غفریشتونه چې کمندنو بهجت او سرور او تازګی په طبیعت د انسان کې شي راشي د انسان د نیک عمل لرستو په دې طبیعت کې قدرتی حساسیت او بشاشتي او کبر چې کمینو بد اعمال تلوي دا هغه طرف نه کو دورت خړواله ظلمت دې بدل لسی شي راشي دې زړه له دا هغه طرف نه تاثیر وشو ټیک شو غا او د دیني شغلې لک په نورم په برابر باندې لاړ شي ملای اعلی سره چې ډغه وروخره د عمل کنه د دیني زني شغلې پکت انسان باندې شي راشي او په ملای صافل باندې شي راشي او د دین ملای اعلان په برابر شي لاړ شي په برابر کې شو په برابر شي لاړ شي او الله تعالی ورسي دا غمال او تاثیرات چا تورسي ته چې آلته ورسي دا غینه یا رحمت الله پسوكي رحمت او رضا شي دا الله خوښ شي الله ربو له سشي خوښ شي الله سره مينو کی او کله چې کمنو دا غي سر په غضب او فلان کې خار شي عملو فرق دي ما غبنده مغصوب شي او هغه چې کمنو ملعون شي څه شي لکه ورده یاسب ار خبره په مثال زګه ثابت دي چې دا حیرانت بده ځاده د کمزانه لکا اوڑ ده اوڑو تا بلکا تا بلکا دلان دیگر چه کم دنو دا اوڑو کیم تاثیر کئی و دن بخارات پا بر عبانیم سکی گی زی خبر عبانی پوئی گئی دل تا که دا اوڑو گرمی گی و کمی گی اوڑا رسی بخارات زی مشاہ سبوشی لکا مالیالان پا بر عبانیم تاثیرات سکی گی وكما تهبط تلك الاشعه الى السفل لك سنج دغ شعاعانی او لهرونا او چپی لا چط رشی لاند انسان ته واپس شي راشي نو فكذا لك يصعد الى حزيره القدس منها یو قسم رنگ د حزيره القدس تمجه کومنس شي لا رشی يريد لفيضان هياتن شد د تياره کی چې کومنه د پار د فیضان دی یو هيات تسمى اوی الرزا والرزا یا غیعیت تا چکمی نم در رحمت و در رزاک دی که کولی لیه رونا با برسو قلیو اوی الغذب واللان مثل اعداد مجاورت النار الماعت لتسخینه و المقدمات لنتیجه و اعداد دعای لالعجابه پا یو ساده تا بلای مثالو نوی لگا گورا اور دی نزدیک دو اوبو سرا اوبو بس کی یو قسم اعداد دی تا یاراول لی کنا تیار اول دا اوبو دی امی مجاورت د نار د ماو سر راگی چه سر راگی اوبو سر سر شو راگی اوبو کی تصمیم راولی کنا دیکی سا دا غنشت دا خظایری سا دی سبب دی دارنگی چې کمدنو تا سغرا و کپرا برابر که شکل اول سکی برابر که نو قدرتی دا تیاری چا تا دی نتیجه تا دی دا بس ور که نتیجه ور لسته چې کمنو دوهات او چات کړل شرایط برابر دي نو لا تیارې چاته کی حجابت تک یو ظاهری څه سبب سا دي نو لا کس څنګه جبدغي کې جبر نشتا او دارنګ چې کمنو وجوب او الزام نشت لري مدد که شان نور او رحمت په دا شواغان په برابر باندې د اعمالو څه شي لار شي داغه تربنا رحمت را شي او یا چې کمنو څه شي نو دا ته تبدلا تک نه مجازات دې دغه چبس بندہ عمل په بربانی لاړلو او د التن رحمت چې کمونو فیضانو کو بز د شه خلاګه طریقې دا و و یادات المقدمات للنتيجه او تیارولد مقدمات د نتیجې د پاره تیارو دعا چې کمونو د اجابت د پاره فیتحقق التجدد في الجبروت من هذا الوجه نو متحقق شي کمونو هغه نه په جبروت کې بدی طریقہ <تصفيق> <تصفيق> دا منطقي او مصالحال کي شد الله رب العزت طرفنه دلته شوغان لاړ او دالته رحمتونه رالل نو دا خدای الله رب العزت پر رحمت کې تجدد راغ او الله لا يتغيرو دي الله رب العزت ذات خو متغیر نه دي دا رحمت نه پیدا شو دا غضب نه وسو شو پیدا شو دا الله رب العزت صفات نه پیدا شو حالانکه الله خو ذات او صفات او سر قدیم نه دل د څنګه چې ګمونو صفات او نس شعر راغي حدوس په صفات او کې دا شادس تجدد تازهواله راغي په جبروت کې دقه شانتي یعنی صرف د دې رحمت تعلق او بند سره راغي متعلق حادثه او رحمت د الله رب العزت خپل سده قديم ني مدا له تعلق غم مساله ذکر کي فتحقق تجدد في الجبروت من حاج الوجه فيكون غضب ثم توبه و رح سممه توبه و راحمتتونسممه نخما مطلب دادي چې کې انسانډ خپل حالات چې کمووس کې بادل کې د دلته نه اعل لاړل پهباره بانددي ل لاړل نو الته چې کمو دمال اانه شوعاګانې پهپه شوي لاړ د رحمت راغ سررحمت د کا عملو پهباره لاړل او په بار باندې تاسو چې کوم شو رال ک انسان په دل ل کې تغییر نه راولي او د الله ربول عزت طرف نه غضب نه را ک چې دل تن نیک اعمال په بار باندې زیه او په بار بنزول د رحمت سکیږي الهي کیږي نو دی چې کوم نوسو بدلون نه راځي او ک انسان په دل ل کې سراولي بدلون راولي نو ال ته په تعلق د چا کیږي کی بیا د غضب کیږي کی. د چا بکیږي د غضب بکیږي نو که دای دا بدل ک دالیې بدلکو د هلته نه تبدینسه شو راغې نوکه پرس کا غذب راغ د الله او طالله بدبانې با او دو سره چې کمونه احاس پیدا شو او د تووب سکه پو اصلا نو تغیر راغی چې د ځان کې تغیر دلته نوم سره شي تاغیر را شي د دلته نه رحمتونه لاړه خود خ د چې کمونو د عملوبانمانو کاالې پس کړلو بس کو نو دبل نه به سر را شي او عذاب بس شي راشي دا دا الله رب لز توکړو دا تجدد او تغیر و دا په الله کې راغي نه دا صرف په تعلق کې شو راغي او در چا د وجه راغي د دود اعمالو د دو وجه حیات هل شو ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما به انفسهم الله خپل رحمتونه چې په قوم کین نو نه بدلی تر سو پورې چې په احکاماتو په اعمالو کې تغییر را نولې چې کله دې په احکاماتو او کې تغییر راولی نو الله دا اللہ دا تر اپنا پر نتائجو که تغییر و تبدل سشی را شی نو دا کې چې چه کمدنو غزبوی سم توبا بیا توبی و وی یکونو رحمتن سم نقم قال الله تعالی ان اللہ لا یغیر ما بی قوم حتی یغیر ما بی حندس و قد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شاسب دا خبر ذکر کئی د اهر دا خبرې تا پرشتو سره ګپ لګولله دی چې دا دومره خبرې ته کای لگا تا ته د کوم ځای نه سابت تا چې دا داسې کېږي او دااسس کېږي شاې و چې کل اییاته کووري د قرآو د حث مطالو ک تا ته په خپله پهته لږي چې د د انسان او د د الو د عملای کو رابت ششته د رابطو ششته د انسان د هر عمل داعله سرهسه دی رابت وقد اخبر النبي صلى الله عليه والهي احاديث كثيرة الملائكة ترفع دعمر ملائک کوچتی اعمال د بنی آدم الاله تعالی مدار روایت شو کنه ما اعمال پرفریشتو سره رب څوشو راغي بل وان الله یسالهم کیف ترکتم عبادی الاذ فرشتون تطوس کی زما بنګانم په حالت کې پر خود دل دریم روایت وان عمل النهار یرفع له قبل عمل الليل دراز یامر چتیگی مخ کی دا عمل چانه شپینا یعنی ما خامې کې راز عمل وسې شي او چت شي اوسه ار کې چې کومو د شپې عمل وسې شي او چت شي دا روایت چې کومو تانبی ورکه په دې باندې على زر بمن توسط الملائکه تبینه وری ادم او بین نور الله القائم واسه حزیره القدس دا خبرداري ورګي چې دا فرشتي چې کوم درو دا وسایط دي د الله او د بندې ترمنځ ته ته الله د بندې ترمنځ الله رب ول عزت او د بنده تر میان ز د فرشتي چې کوم نس شي دي کو سائیتی چې دا, دا وسائیتی دا, دا اعمال چې کنه په فرشتو باندې تاثیر وکړي لري تام به ورکي نبی له سلام په یو قسم د توسل د فرشتو په منځ د بنی ادم او په منځ د الله تعالی کې بین نور الله القائم موږ مخ ویلو چې د الله رب ول عزت د تجلیا تعلق زمو سره ده کنه وسط حضیره القدس چې غا نور د الله چې قائم دي پمینزا حضیرت القدس کی مسال سوها.